Despre poezie. Poetul, în timp ce Zaharia Slichter fixează, clipind des din ploapele lui, umflate cu gene arse, un punct îndepărtat. Spunem totuși, cum ți se par versurile pe care ți le-am citit? Zaharia Slichter. Există în ele o anume suavitate, o anume sângăcie care ar putea fi bună conducătoare de infinit. Din acele zone se aude parcă, deși foarte slab, respirația egală a îngerilor sau, ca să aproximez altfel, văd acolo rotindu-se mari fluturi beți într-o pulbere luminoasă înceată. E incontestabil că poeziile tale, unele dintre ele cel puțin, au o forță incantatorie în care discern un ecou al spiritului. Un ecou, însă, venit ca de la foarte mari distanțe. Cred că ai prea mult talent, poetul. Și talentul ți se pare ceva reprobabil? Zaharia Slichter. Într-un fel, da pentru că talentul, poetic vorbind, nu este decât capacitatea de a da impresia că spui ceva, fără ca în fond să spui nimic. Din acest punct de vedere, poezia devine o pură pregătire pentru supunere, urmărind să creeze și în cititorul sau ascultătorul ei ideal o pură atenție, o stare de receptivitate față de o revelație posibilă care însă nu se mai produce niciodată. Aceasta mi se pare a fi însă și esența esteticului, un joc al preliminariilor, așteptarea mereu frustrată și mereu reînnoită a unei revelații. Homo esteticus, definit prin ecuația dintre talent și gust, se răsfață în ordinea incipientului, având voluptatea ambiguității savante, cochetând verbal cu tăcerea și, învestind, nu fără o ușoară euforie a tragicului, cele cu semnificația finalității. Adevărul e că foarte puțini poeți, doar cei mari, izbutesc să se sustragă aceste ispite, căci talentul este o ispită și una dintre cele mai primejdioase, poetul. Mi-e imposibil să răspund acuzațiilor tale abstracte decât printr-un elogiu al poeziei. Orice poet care merită acest nume inventă, afirmând în felul lui infinita plasticitatea a realului, libertatea. Libertatea care, ca să fie, Trebuie să nu semene niciodată cu ea însăși. Pentru poet, totul curge în tot. Trupul devine un arbore care zboară, steaua piatră, gândul trompetă de flăcări. Iarba se face albastră și unduiește în cer, ochii sunt lacuri de munte în care plânge Dumnezeu. La urma urmelor, poetul înoată prin lume ca printr-un flux făcut din răsfrângeri. Zaharia Slichter, așa e vai. Răsfrângeri curgând în răsfrângeri, cuvinte în cuvinte, jocuri în jocuri, fără copii. Dacă poezia ar fi cel puțin o pedagogie inversă, care să ne învețe să redevenim copii. Dar nu, jocul poetic e un joc viclean, mincinos, plin de moarte. Dacă poezia ar fi, cel puțin cum de altfel a fost secole de-a nu anticipare, ci depășire a spunerii, deschidere. Extazie, unul dintre modurile cunoașterii extazice, ca orice formă, fie ea cât de umilă a iubirii. Dar nu, căci poezia nici măcar nu mai spune, se face că spune, se face că este. Și acum să-ți mărturisesc ceva, mi-e teamă de poezie. Simt uneori că vocația mea religioasă e amenințată să se manifeste numai în domeniul poeziei religiosului și atunci poezia însăși îmi apare ca un blestem. La urma urmelor, mă întreb tremurându mă sunt eu însumi altceva decât un poet? Despre cartea lui Iov, în zilele de post evreiesc, pe care le respectă cu sfințenie, supunându-se chinului foamei, dar mai ales celui al setei, căci în sete el identifică forma corporală a rugăciunii, Zaharia Slichter citește din Vechiul Testament. Partea la care revine cel mai des este Cartea lui Iov, din care cunoaște întinse fragmente pe din afară și pe care o comentează cu accente de aspră fervoare. Iov este primul erou tragic al umanității, spune Zaharia Slichter, și singurul care a putut să ducă tragicul până la capăt, căci a descoperit miezul absurd și necesar în același timp al suferinței. Dialogul rigorii și al inocenței cu flacăra distrugătoare a purității e, de altfel, unica situație fundamental tragică. Tot restul, tristă băjbăială. Dumnezeu face un pariu cu satan. Și peste Iov se abate absurdul. Suferința nu decât un înveliș exterior, carnea putredă unui fruct care poartă sâmbură legată încolțit al absurdului. Îl va blestema Iov pe Dumnezeu, cum mi se pare logic lui Satan, care afirmă astfel principiul tuturor eticilor practice bazate pe douăt des? Nu, pentru că logica lui Iov este cu totul alta, infinit mai adâncă și mai simplă. Dorindu-și moartea, blestemându-și ziua nașterii, punând la îndoială justiția lumii, revoltându-se într-un cuvânt împotriva destinului său absurd, el nu poate nici o clipă nega, prin acea forță stranie, efectiv pustitoare a blestemului, pe cel care l-a strivit sub nenorocire. Și nu poate pentru că e curat, pentru că, lipsită de sâmburele ei, absurd, dar paradoxal al bunătății, suferința lui n-ar fi fost decât o nesfârșită murdărie, o dezgustătoare putreziciune, pentru că tăcerea lui de după aceea i-ar fi umplut gura cu toate gunoaiele lumii pentru că s-ar fi condamnat singur la grația eternă și existența lui n-ar mai fi fost în veacul veacurilor decât crisparea unui neîntrerupt vomisment. Iov știe în chip obscur că fără Dumnezeu absurdul nu poate să existe și mai știe că fără absurd puritatea piere, revolta face loc scârbei, adevărul minciunii virmuitoare, căința acest miracol, tisului fără margini. Cartea lui Iov conține o morală a absurdului și tot ceea ce îi se întâmplă lui Iov are sensul unei inițieri în această morală. Încă de la început, principiile eticei convenționale, prin excelență compensatorie, sunt respinse. Căci Iov spulberă prin acea iradiație polemică distrugătoare cu care este înzestrată suferința autentică argumentele specioase ale celor trei prieteni veniți să-l consoleze. Elifaz din Teman, Bildat din Șoah și Sofar din Naami. Aceștia ar iau ipocritele și atât de liniștitoarele justificări obișnuite ale suferinței. Suferința e pedapsă pentru un păcat eventual inconștient și ca atare trebuie primită cu resemnare. Niciodată inocenții nu sunt loviți sau Dumnezeu nu poate acționa decât după principiile justiției oamenilor nu le e dat să înțeleagă esența acestora și deci trebuie să se supună, fără să protesteze soartei ce le-a fost hărăzită, etc. Dar Iov le răstoarnă toate aceste sofisme. El este curat și drept. Niciun păcat nu îi pătează conștiința și totuși asupra s-a abătut o durere cumplită și absurdă, o durere care tulbură însuși echilibrul lumii. Și iată că Dumnezeu îi vorbește lui Iov. Și Iov nu tace. întreabă, se apără, se răzvrătește, se supune, cuprins de căință și de ură de sine. Iar Domnul, a viitorul îi dă dreptate lui Iov, umple de adevăr tot ce a spus Iov întorcându-și mânia împotriva lui Elifaz din Teman și a tovarășilor săi, căci Logosul nu poate fi ființa pentru înțelegerea umenească decât în absurd. Ori de câte ori vorbește despre Iov, Zaharia Slichter se transfigurează. Privirile ei sunt pustii, gura și buzele uscate de sete capătă un reflex roșiatic de foc sau de sânge. Despre imperiul prostiei pentru înțelegerea gândirii lichteriene, este esențială cunoașterea concepției lui despre prostie. Prostia îi apare în primul rând ca mimetism, ea imitând la toate nivelurile inteligența și uneori cu atâta fidelitate încât poate fi confundată cu aceasta, chiar de spirite îndopște acute. Nimic mai greșit decât să se considere că prostia își are o amprentă a ei recunoscută, din potrivă. Ea este o uluitoare varietate, capabilă să se încorporeze în formele cele mai diverse și neașteptate. Excluzând ipostazele ei vulgare, se poate spune, oricât de paradoxal ar părea, că prostia, asimilându-și descoperirile inteligenței și mimându-i manifestările, contribuie la progresul umanității. Actul de creație intelectuală, rar și fulgurant, Devine pentru o prostie un bun câștigat, o sursă de profit exploatată cu răbdare și pricepere. Prostia e tenace, acumulativă și aplicativă, acționând ca o forță de inerție. Ea asigură circulația ideilor și a valorilor. Astfel încât, Lichter vede în civilizația modernă o uriașă extindere a imperiului prostiei. Inteligența are întotdeauna obsesia fundamentalului, a originalului, a structuralului și esențialului. Omul inteligent poate fi recunoscut după fascinația pe care o exercită asupra lui elementarul, simplul și efortul lui în ordine spirituală este unul integrator. El caută principiul, metaforic vorbind, cheia ideală a tuturor misterelor lumii. Ambiția spre total și unic, Lipsește prostiei, a cărei forță stă în capacitatea de a accepta placid orice teorie chiar falsă, atunci când pornind de la ea poate atinge rezultate practice. Parazitând mimetic pe trunchiul pur al inteligenței, sugându-i sevele, prostia se întărește mereu, se perfecționează, se lăbărțează ca o imensă și primejdioasă pată pe conștiința umanității. Căci prostia e orgolioasă, are orgoliul eficienței, e sigură pe ea însă și tentacular tehnică, economică, de o vicleană și foarte feroce agresivitate. Prostia se vrea universal-umană. Domeniul prostiei fiind acela al progresului, Zaharia Slichter stabilește în chip firesc că inteligența adevărată se mișcă într-un cerc vicios, iluzionându-se mereu că a ieșit din cuprinsul lui, dar recăzând mereu în condiția dilematică.